I am the Edison phonograph, created by the great wizard of the New World to delight those who would have melody or be amused. I can sing you tender songs of love. I can give you merry tales and joyous laughter. I can transport you to the realms of music. I can cause you to join in the rhythmic dance. <coughs> Jag går eftermiddag och välkomna till Radio Sikthuna 88,2. Det är onsdagen den 17 oktober 2018 och vi har ett jazzetsetra som pågår i cirka en timme och 50 minuter. Det är vecka 42 och jag har på listan denna gång en melodi som jag kommer att spela flera gånger under kvällen av en speciell anledning. Och sen så har jag flera kända artister på vägen. Colman Hawkins, Louis Armstrong, Teddy Wilson till exempel. Teddy Wilson som hördes lite grann av innan jag började det egentliga programmet här. Och i början så har jag som vanligt ett stort band. Och det stora bandet där som det oftast brukar vara, Count Basie. Och det som han inleder med här det är någonting som heter a little temple place. <laughs>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 Kombonisten där tillsammans med Count Basie, det var Al Gray som hade nästan ett feature nummer. Och tyckte ni att den här plattan lät ganska likt någonting från atomplattan så stämmer det säkert. Det här var platta nummer två som man gjorde efter eh, atomplattan. Och det var just samma arrangör också, nämligen Neil Hefty som hade tagit ihop det där. Och den här plattan hette för övrigt Basie Place Hefty. Och komma att se ut på bolaget Roulette en gång i tiden. April 58, Lite senare samma sommar. Då var, eller samma år i alla fall fast på sommaren. Då var Count Basie i Hollywood och i Los Angeles trakten. Och då passade man på att spela in en platta. I ett ovanligt format för Nat King Cole. För han spelade ju oftast med... Antingen mindre sättningar eller alternativt väldigt många stråkar. Men Carnegie-bandet fanns där så gjorde man en hel LP. Och vi ska höra ett spår ur den skivan från augusti 58. I sanningens namn ska jag säga så att det här är i stort sett samma band som föregående inslag. Men däremot så finns inte Basie vid pianot utan det sitter någon annan där. Men resten är Basie. <skratt> I found my love in Avalon beside the bay I left my love in Avalon and sailed away I dream of her and Avalon from dusk till dawn And so I think I'll travel on to Avalon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 Gerald Wiggins satt vid pianot i Avalon istället för The Count Himself, men i övrigt var det hela Basie-bandet 1958 och så Nat King Cole i Avalon. Och apropå Avalon så ska ni få höra en liten intro till ett Radioprogram som jag själv brukar lyssna på ibland. Det är ju inte så att jag bara sitter hemma och beundrar mina egna skivor utan man måste lyssna på andra som gör såna här program i jorden runt också jag fortsätter med det ska jag säga att jag heter Leif Halin och Förening Musik för Alla är ansvarig för denna sändning. Som sagt, jag brukar lyssna på andra program också. Och då finns det ett från amerikanska västkusten som kanske inte lämpar sig då att streama in om man nu har en dator. För att ska man lyssna på det här måste man ha en dator med internet förstås. Och ska man lyssna på när det sänds så ligger de nio timmar efter oss och han sänder klockan sex på eftermiddagen. Och då är klockan tre här i Sverige, så det är ju inte så lämpligt. Så här börjar i alla fall han sina program. Welcome to Rapidly Rotating Records. An hour of toe-tapping music from rapidly rotating 78 RPM records of the 1920s and 30s with yours truly Glenn Robinson. Vi bands, har bands, bands, show sweetbänder, showtuner, noveltytuner, blues, jazz och mer. On everything från Aeolian till Zonofon och by everyone från Aronsen till Zerky. Ja, det där var alltså Glenn Rabusson det som ni hörde prata. Och han hållit på med det här programmet sedan år 2000. Så alltså han började lite efter mig då, för jag började ju 1999. Och jag brukar som sagt lyssna på det här och vill man höra det på det här via datorn- och internet så kan man till exempel bara helt enkelt slå uh, uh, googla på som det heter man kan skriva Glenn Robinson Glenn ska man stava med två en för övrigt, sen kan man lägga till .com också, Glenn Robison han heter alltså Robison inte med ett e där och sen .com och det finns även en möjlighet att lyssna uh, via Apple och iTunes Och där ligger det 222 timmar, såg jag, just om man vill gå den vägen. Det är alltså en sån här podcast som det heter på ryggsvenska. Radiostationen heter KISL och är belägen på ett väldigt naturskönt och populärt turistställe, nämligen amerikanska västkusten i Santa Catalina Island. Santa Catalina Island alltså i Kalifornien och en av städerna där det kanske är den enda staden heter just Avalon och den här melodin som netting call sjung alltså det handlar om just den staden. Och med anledning av detta så får ni nog höra den här Avalon yttra några gånger under kvällens lopp. Och han sa någonting där också vad han spelar för någonting förutom att räkna upp alla kategorier som han spelar. Ja, han kör ofta mycket äldre inspelningar vad jag gör men väldigt mycket av det han spelar det spelar jag i denna Jazz yes etc. också. Men han nämnde just ett par namn där. Allt från Aronson till Sörkisson. Och vad menar man med det då? Jo, det finns några tjocka gedigna luntor som heter Brian Russ Jazz Records 1897-1942. Och där har man försökt samla ihop allting som har med jazz från den 78-eran att göra. Och den blir ungefär 2000 sidor. Så det är två stora är i frågan om. Och den allra första artisten som står där i den boken. Det är Aronson, ja, eh, Irving Aronson, För han stavar nämligen efternamnet med två A. Och den sista eh, heter alltså Bob Surkey. Och jag tänkte då spela... Någonting av vardag dessa som finns i början och slutet av det där bokverket. Och börja bakifrån dem med Bob Surke. Bob Surke, han var pianist och tillhörde de där som hade varit med i ett annat storband men som 1939 fick för sig att han skulle bilda eget. Och så gjorde han det och det gick åt skogen. Men han hann i alla fall göra ett antal plattor 1939 bland annat. Som till exempel T4. Two <music> Bob Surkey och hans orkester och det var inte 39 som jag sa utan 1940 åkte från en av hans sista sessioner i stort sett på skiva i vilket fall så existerade bandet i stort sett bara ett år så att det här var den näst sista skivsessionen som han gjorde det här var ju knappast, även om många trodde det i början av 39 att det skulle, alla skulle kunna ha ett eget storband det var ju även en sån som Jack Teagarden försökte se på detta men det gick och skogen för de flesta ganska snabbt och det var inte bara det att det var dyrt att hålla sig med ett storband och få jobb överallt utan kriget kröp allt närmare och det var ju inte bara det att man skulle satsa på krigsindustrin, det var ju dessutom så att en massa av musikerna blev ju draftade och skickades till de olika fronterna allt eftersom så det var svårt att ha storband. Jag sa att han hade hållit på något år vid det här tillfället och någon gång i början han hade gjort en enda skivsession för sitt skivbolag 1939, sommaren där någonstans. Då var han också med i ett radioprogram där det puffades för hans musik och jag har en liten snutt därifrån och de... De låtarna som var med i radiosändningen, det var någonting som han hade just gjort på skiva. Så det har de sagt tidigare under sändningen. Och en av de saker han gjorde då, den kommer här fast i en annan version än själva 78'an alltså. Thanks, Bob Zerky. Nice and gather together a few more minutes for another tune. But first, congratulations to the band. It's really swell. And I know those friends of Rhythm will be dashing around to grab off your Victor records regularly. Looks like good old 1939 has brought in another famous band leader. Zerky special. Scale those black and white keys and... Ja, det var Bob Sörk och eh, hans storband gick som sagt inte så bra. Eh, bättre gick det för Irving Aronsson som alltså var den där orkesterledaren som jag nämnde som står allra allra först i alla jazzdiskografier. Det finns för övrigt en, en, en diskografi som inte kallas för jazzdiskografi disk utan dansbandsdiskografi där man inte har några förutfattade meningar om dansbanden som fanns på 10, 20 och 30-talet och i början på 40-talet också. Och i, den, i det verket har man slängt ut sådana som Count Basie, Duke Ellington, Louis Armstrong och allt vad det nu är utan, och istället gett plats för dansbanden. Men lik förbaskat så börjar även det verket med just Aronson. Och det vi ska höra nu är inte alls någon av de första sakerna han gjorde utan det här är i slutet av 20-talet. Vi ska höra en trevlig version av Colporters Let's Do It med en rolig text. Mm. In love in Spain the best upper sets, do it. Lithuanians and let's do it, let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it. Think of Siamese twins from Argentine without means do it. People say in Boston even fiends do it. Let's do it. Thank do it private Irving Aronson och en av de stora hittarna annars från den här tiden det var ju Let's Misbehave som också var en coldporter Porter sång den har jag spelat vid något annat tillfälle och jag har andra versioner av den med just Aronson som vi kan höra någon annan gång utan vi ska istället höra någonting som inte finns med i den här tjocka diskografiboken för det är nämligen en överlevande ljudskiva någon, från någonting en vajtaformskiva som egentligen skulle ha synkats med filmbilder också för man gjorde kortfilmer på cirka 10 minuter vid den här tiden med den nya ljudtekniken- och det var inte alltid så lätt att få ihop det där- och när åren gick så var det ganska vanligt- att ljudet och bilderna gick åt skilda håll- och i en del fall så kom de att återförenas- i modern tid och det är alltid fascinerande- att se sånt där och för övrigt- så finns det till och med sådana filmer- som är så tidiga som 1912-13- det vill säga långt före ljudfilmens genombrott- det här är tidigt 30-tal och vi ska höra en låt som var med i en av de där filmerna som vi inte har sett några rörliga bilder på ännu så länge men där ljudet dess bättre i alla fall finns bevarat. Och just den följande titeln som är rätt lång, den hade de gjort på skiva också, kort innan. Men den här är lite hottare för att egentligen är det ju så att Irving Aronsons närvaro i den här boken Brian Rusts Jazz Records 1897-14 42. Den är ju egentligen vikt för det som är svängigare och jassigare eller i en del fall brukar man ju säga hottare också fast det inte finns någon riktigt bra översättning för det där. Vi ska höra i alla fall den här filmversionen då som heter Oh, you sweet old whatcha may call it. What do you want to call it? When I'm sure you feel the same, we'll call on Farson Watson Day. Oh, you sweet old oh, watcher, what you want to call it? Way out in West, we'll build a thing of a bar for third by the doom. So to who's the this, they keep us on the job, adding the nursery room. You'll show this and that and how, or give me just one watcher now. Oh, sweet, oh you sweet old watcher, what do you to call it? I'm Från skiva tidigt 30-tal. Och båda de här orden, som var hämtade för övrigt från ett skimärke som heter Rivemont, som produceras av Brian Wright. Och en av de där få riktiga högkvalitetsmärkena som finns idag. Det är inte bara det att det är väldigt fina överföringar av tidig musik, 78-tal, oftast utan dessutom så är det fantastiskt vackra konvolut med massor med text och i färg av gamla annonser och skivetiketter och kommentarer till det mesta. Till och med själva CD-skivan, för det rör som om CD-det här, är riktigt vackert där man har eh, gjort en liten reproduktion av en tidigt snyggt 78-märk och stiliserat det lite grann, så det är till och med trevligt att titta på skivorna. Ja, så kan det bli ibland. Eh, när det gäller den här typen av musik och det gäller då programmet som jag citerade förut som heter alltså Rapidly Rotating Records. Det är alltså snabbroterande skivor det handlar om. 78 or så är det väldigt noga med skimärken och sånt. Och det är det också när det gäller Brian Wright och hans Rivemont-etikett. Och de program som han också gör i amerikansk radio för övrigt. Jag ska återkomma till det i något tidigare eller något senare tillfälle. För att skivmärken nämndes i själva vignetten som man säger i varje program då. Här spelas skivor från aeolien ända fram till zonofon som stavas med Z också. Jag ska inte spela någon sån där aeolien för att de har ofta ganska risigt ljud i akustiska saker med ett enormt bakgrundsbrus. Man måste vara mycket fantasifull om man ska komma igenom en del av de sakerna. Men på Sonafon, ett engelskt skivmärke som var väldigt aktiva i slutet av 20-talet bland annat, där låter det alldeles utmärkt för att vara 1929, som är det följande. Dessutom är det en väldigt trevlig Fats Waller melodi som heter I've got a feeling, I'm falling. Stjärna i den här inspelningen är en amerikan, som jobbade i England i många år som hade finskt ursprung annars han var född i Gloucester i Massachusetts men han, hans föräldrar hade kommit till USA under 1890-talet från Finland och eh, Sylvester Ahola som han heter han hade några år i USA sen får han över till England och var där fram till 1931 han var så skicklig så alla ville ha honom han fick så mycket jobb så att fackföreningarna klagade så man började till slut begränsa hans arbetsmöjligheter. Han fick endast spela med Ambrose orkester till slut fast han alla ville ha honom. Han var ingen stjärna i USA men han var det definitivt i England och han spelar Bix liknande trumpet i den här versionen av Garter Feeling. Och sen finns det en annan amerikan med också som heter Danny Polo som spelar klarinett. Sylvester Ahola alltså på trumpeter och eh, jag försökte också få tag på sångaren någonstans här. Han heter förmodligen Morris Elwin och han sjöng som man gjorde på den tiden. Ja då ska vi höra på, ja det där kom ut som The Rhythmic Eight ska jag säga också på ett skibolag som heter Sonofone, ett engelskt bolag. Eh, Ahola han lämnade England 31 för det börjar bli dåligt med jobb eh, eftersom fackföreningarna hindrade honom eftersom han var amerikan och de tyckte att han tog arbetstillfällen från de inhemska musikerna. Problemet var bara att det fanns ingen engelsk trumpetare som var i hans klass, men så var det. När han kom tillbaks till staterna sen så fick han finnas sig att vara sideman i några storband innan han någon gång runt 1940 skulle jag tro la av. Men han spelade trumpet hela livet och han levde blev över 90 år gammal och spelade klingande vacker trumpet ända upp i 90-årsåldern. Jag har hört inspelningar med honom från den tiden när han bara spelade lite fanfarer och lite annat sånt men också blivit intervjuad och pratade klingande finländska hela livet. Ja, då ska vi höra på Avalon. Det var ett tag sedan. Ni hörde Nat King Cole för ett antal minuter sedan. Nu ska vi höra Cab Calloways version från 1934. Oh, oh, Version av Avalon och den här melodin för övrigt eh, den är äldre än 1934 när den här inspelningen kom till. Den är redan från 1920 någon gång. Jag tror det möjligtvis kom ut på marknaden året därpå. 21 och upphovsmän till Avalon brukar stå tre namn och det är Al Jolson är enorm. Förmodligen hade han ingenting med text och komposition att göra men det var han som definitivt populariserade den här melodin han gjorde tidigt inspelningar av den sen sjung den resten av sitt liv och han levde en bit in i 50-talet sen han uppträdde bland annat för soldater i Korea i början på 50-talet och då kanske de ville höra Evalon då det vet jag inte dock det finns inga inspelningar därifrån de andra som brukar stå nämnda det är Vincent Rose och Bader de Silva och eh, det det är alltså Avalon är den här staden då som ligger på Santa Catalina i Kalifornien. Och därifrån finns alltså det här radioprogrammet som jag har chattat om lite ikväll. Rapid Rotating Records. Och jag tog och skrev till Glenn Robinson ett mejl för några få dagar sedan. Och i det program som sändes för bara tre dagar sen så blev det någon slags svar kan man säga- i slutet av programmet så spelar han just eh, tre låtar med svenskanknytning, har Sweden i titeln, eller Swedes, eller Swed, i Singularis också. Och eh, innan han la på de där plattorna i slutet så sa han så här. Last week I received a very nice email from a listener in your Sweden, Leif Hallen. He describes himself as a real fan of vintage music and of this show, and although he doesn't collect shellac, he does have a vast collection of vintage music on commercial CDs and vinyl. As you might imagine, he says he especially enjoyed the recent shows featuring Swedish bands. Normally, for privacy, I wouldn't give the full name of a listener, but Leif Hallen hosts his own two-hour weekly radio program of traditional jazz called Jazz Etc., It's broadcast from a small town north of Stockholm called Marsta, over FM 88.2, Radio Sigtuna, S-I-G-T-U-N-A. Unfortunately, the station no longer offers live streaming, but it does archive the last four shows, which can be downloaded from the station's website, radiosigtuna.se. It's in Swedish, so you'll have to do some looking around, but Leif Hallen's show Jazz Etc. is well worth the effort, and I'm looking forward to listening to the show on my train commute. So here with thanks to Leif for listening and taking the time to write, and with best wishes for him and his radio program, are a couple of rapidly rotating records having to do with Sweden. Ja, de ska väl inte upprepa nu. Jag ska ju inte sno allt han spelade i det programmet. Utan han kör någonting annat som jag kan tänka mig att han skulle uppskatta. Ja, han sitter och lyssnar på det här han tar tåget till arbetet nu. Och jag hoppas att det är en massa andra människor i Kalifornien nu sitter och jobbar sig genom det här svenska pratet och så får de höra en massa fantastisk musik då. Och i det här fallet så ska de få höra i så fall... Bill Street Mama med ett Western Swing Band och det här är inspelat 1934 på rätt ställe San Antonio, Texas och Milton Brown det är han som sjunger i Bill Street Mama mm. Oh, Bill, street mama Why don't you come on home It isn't proper to leave your papa all alone How you fooled me, shame on you Thought you was the only one that could be true Boo hoo, I'm blue, so how come you do me like you do? I'm sorry, Bill, street mama Surely won't be long So you'll be fretting, You'll regret you done me wrong When wintertime comes round With snow and sleet You'll come home with frostbites On your feet field, field Street Mama, come back home Yeah You. Thought you was the only one it could be true. Blue, I'm blue, so how come you do me like you do? I'm sorry. Babe. hans his brownies som det stod på skivorna och det här var 1934 och jag har ett spår till med Milton Brown och det är några år senare från 1936 inspelat i Chicago. Jag vet inte vem som spelade elgitarr, det var en sån här stålgitarr på föregående inslag men jag vet att på nästa avalon där är det Bob Dunn som är en sån där riktig legendar- i de här sammanhangen. Han var först helt enkelt på elget här. Han var några år före alla som spelade i jazzidiomet. För där kom de igång först 37, 38 någonstans med bland annat George Barnes i Chicago. Senare då Charlie Christian också. Men Bob Dunn, han var tidigare. Ja, då ska vi höra på Avalon i en version där de spelar i ganska högt tonläge och det är två violinister, Cliff Bruner och Cecil Brower som står för violinspelet. Mm.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 Ja, det var alltså Milton Brown, hans Brownies. Pappa Calhoun Horn ropades det på där. Det är han som spelar piano i bandet. Ett av de första i genren, det här var ju en otroligt populär genre senare. Bob Wills som blev den största av dem alla sen. Han hade inte riktigt kommit igång. Han följde sedan alla trender senare, både till och med storband hade Bob Wills. Men Bill Brown däremot hann han inte med att skörda några lagrar längre fram under 30-talet och in i 40-talet. För han försvann i en bilolycka ganska tidigt, tyvärr. Ja, då ska vi höra på lite europeiskt, även om det är en amerikan som hälsar på där. Självaste Kolman Hawkins höll ju till i Europa. I hela fem år, han drog 34 någon gång efter att ha spelat med Fletcher Henderson i hur många år som helst. Och I Europa togs han emot som en kung. och En av de första inspelningarna han gjorde där, de gjordes i Paris och kom ut i en violinistnamn. Och violinisten hette inte Grappelli men Michel Varlopp Och eh, vi ska köra en melodi nu som, ja ni kanske kommer ihåg den här. <laughs> ¶¶ Ja, i den versionen av Avalon från Paris 1935 så hörde ni förutom Coleman Hawkins på tenorsax också en trumpetare som hända var en amerikan också som fanns i Europa i många år som heter Arthur Briggs. Men det fanns två andra franska trumpetare med också i den här orkestern så jag vet inte bestämt om det var Briggs. Men gitarristen, honom kunde man inte ta miste på Django Reynardt. Ja, nu ska vi höra en från samma tillfälle, tidigt 1935, fast här är det inte den stora orkestern utan det är bara The Hawk och grappelli som spelar piano. Och så har vi Django på gitarr i en av världens mest kända melodier någonsin, nämligen Stardust. i störst med Django och Grappeli också. Ja, eh, Coleman Hawkins i Europa, ja, han gjorde ju en hel del inspelningar med ett holländskt band också, bland annat just år 35 som föregående inslag var ifrån och senare så gjorde de om det hela 37 och då blev det ännu bättre inspelningar med Coleman Hawkins med holländska bandet Ramblers det är absolut mina största favoriter i hela jazzhistorien kan jag säga och det är inte bara för att det är trevlig musik och bra jazz och allt det där utan det är just detta att i Europa, det är där som egentligen Coleman Hawkins börjar spela, spela riktigt tenorsax han brottades, ja alla övriga till Norrsaxar hade inte heller riktigt kommit någonstans när man befinner sig 34-35. Ingen vet ju hur Leicester Young lät till exempel för det finns inga inspelningar med honom för en 36 första gången. Eh, och tyvärr så finns det inga inspelningar med Colmen Hawkins där de spelade... Eh, den där Avalon men däremot så tyckte, tyckte Ramblers att de kunde spela in den på egen hand utan några som helst amerikaner i studion och det gjorde de 1939. Holländska The Ramblers och han som ledde bandet kan man säga. Det var pianisten Theo Oden Massman. Jag kan ju nämna dem här i alla fall som jag kan uttala namnet på annars kan det vara nog så svårt. Och eh, nästa inslag till exempel där är det en av trumpetarna som heter Jack Butlerman som har komponerat. Och en liten spexig sak, däremot de som sjunger i någon slags trio här. Som ingår i bandet, de kan jag knappt uttala namnet på så det ska avstå ifrån. Men den är inspelad precis som föregående i alla fall, 1939. Förmodligen är de inspelade i, i Hag och en lycklig tid. Man var helt ovetande om vad som skulle komma året därpå, då, då Tyskland kom på bred front. Men 39 då var det liv i Det här bandet upplöstes sedan under några år under ockupationen av Holland bland annat. Men de kom igen efter kriget och gjorde en hel del inspelningar. Men nu ska vi höra någonting som är en liten lustig sak, där det spelas flöjt och möjligtvis ocarina också. De har inte fastställt här på mappen vad det handlar om. Flip det flöjter, heter det hur som helst.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 Flip the front of flat, think about flip the front of flat, think the flip the front of flight, think about the floor flip the fellow flip, flip the front of flight, bring the flip and front of flight, bring up flip the the flip fellow flip fellow, flip flight, fink, and float control of lead flip zich niet.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 Ja, det var alltså flip the fly till det med The Ramblers. Och det här programmet heter ju Just etc. Nu tänder vi ut lite grann på begreppet där. Jag tror inte så många har hört den här. Jag hoppas att de här som nu eventuellt laddar ner det här programmet på andra sidan där i USA, som jag hoppas att de ska börja göra nu. De kommer nog att undra vad som pågår när man spelar sådant här. Men nu ska vi ta och lyssna på lite sång. Det var ju ett tag sedan. Nu, för det var väl inte sång det vi hörde alls nyss. Men nu ska vi höra på Anita och dig Can't we be friends? we be friends? I thought for once I couldn't go wrong Not for long I can see the way this ends He's gonna turn me down and say Can't we be friends? Never again Through with love Through with men They play their game Without shame And who's to blame? Thought I found a man I could trust What a bust This is how the story ends He's gonna turn me down and say Can't we be friends I acted like a kid out of school What a fool Now I see the way this ends He's gonna turn me down and say Can't we be friends Should I care? Though he gave me the air, why should I cry? He was sigh and wonder why. I should have seen the signal to stop. What a flop! This is all the stargazer ends. I let him turn me down. Kan vi vara främjade? Ja, och den där var hämtat från ett album som kom ut på Verve som hette Den ojämförbara Anita och dig. Och på den skivan fanns även den här. I found my love in Avalon, beside the bay. I left my love in Avalon And sailed away I dream of him and Avalon From dusk till dawn And so I think I'll travel on to Avalon I found my love in Avalon I got left my love in Avalon I dream of him So I think I'll travel on to Avalon Found my lovin' Avalon Beside the bay Left my lovin' Avalon and sailed away I dream of him at Avalon From dusk till dawn So I think I'll travel on To Avalon Gotta get my coat i gotta take a boat to Avalon And Avalon Och den där plattan Hade ja, ett fint storband bakom sig där Och det var Gary... Vad heter han nu då? Holman. Som ledde det. Ja, jag har svårt att läsa det för att det är så liten text som finns här. Han heter för övrigt eh, Bill i förnamn och ingenting annat. Ja, så kan det vara. Nu ska vi höra på lite orgeljass. Här är jass etc. i Radio Siktuna 88,2. Och Shirley Scott har väl inte haft med så ofta. Så det kan vara dags att göra så med henne- All of You är en fin melodi och hon har med sig en basist och en trummisär. Basisten är Dior Duvier och Arthur Edgehill sitter vid trummorna. Och det var alltså Shirley Scott som ni hörde på orgel där. Hon arbetade ofta tillsammans med tenorsaxfonisten Eddie Davis som ibland kallas för Lockjaw också. Och den Eddie Davis han gjorde en del skivor med henne på skivbolaget Prestige bland annat och vi ska höra ett spår. Därifrån. Just det spår vi ska höra, det var inte mer på den ursprungliga LPN utan det kom till när det kom ut på CD många år senare. Det har också varit någon återutgivningsvenyl har det kunnat varit också. Jag har inte sett den i vilket fall. Den plattan hette The Eddie Davis Cookbook och det kom i flera volymer. Och någonting som sålde ganska bra på sin tid för det gjordes alltså ett antal volymer. Och av någon anledning så ville man inte ha med just följande melodi på den ursprungna LPN men jag måste spela den just ikväll. Mm. Eddie Davis Tenorsax och Shirley Skott på Orgel. Ja, Melodin den kände ni nog igen. Vi ska höra på Louis Armstrong nu. Han gjorde några inspelningar med ett Dixielandband som gjorde en ...och hemulmassa skivor för ett skivbolag som heter Audio Fidelity. Jag har för mig till och med att här i studion i Märsta... ...så skymt jag bland vinylen någon gång en LP-skiva... ...med just The Dukes of Dixland ...som ofta hade ett tema på sina skivor. Jag köpte en gång för länge, länge sedan... ...en som hade amerikanska universitets- och college-låtar... ...och jag för mig den jag såg här hade cirkuslåtar... ...och det var andra mystiska teman de hade på plattorna också... Och det där bandet var från början från New Orleans, det var vita musiker, det var bröderna Asunto och pappa Asunto också som var med i bandet. Pappa Jack Asunto, han spelade banjo och Frank spelade trompet och sjöng också, som ni kommer att höra strax. Och Fred Asunto, han spelade trombon och så fanns det några till. Stanley Mendelssohn till exempel satt vid pianot. Och eh, plattorna kom på Audio Fidelity och vad som var utmärkande för dem det var att de skröt om sin ljudkvalitet och det måste stämma. Det var alltid bilder på ljudkurvor och så stod det en lång reklamartikel om Ampex bandspelare på alla skivomslag, minns jag. Idag så är det väl en bland andra märken men det är värt alltid att höra den serienspelningen när de bröt den vanliga lunken och så var Louis Armstrong på besök. Och det var ganska roligt för att många av låtarna som gjordes på de här skivorna, det var två LP-skivor, eh, det var helt andra saker än det som eh, Armstrong hade med sin reportar när han turnerade runt med sina All Stars. Och när man ändå fick göra andra låtar, då kan man ju lika bra... Spela in den här. of a nice in Avalon Oh, she was killing me But now we're in Harlem, Lord. And boy you know She knocks me out in Avalon And she's here with me today Let's där det var inspelat i New York 1960 och eh, vi hörde en herre som spelade tuba där också, han heter Richard Matteson det där var den andra plattan året innan hade de gjort en skiva också i Chicago, vi ska ta ett spår från den också, här är det dock en låt som till och från var med i Louis Armstrongs ordinarie reportage. Det finns flera versioner av The Buckets Got a Hole in It och där ska man sjunga duett. En gång i tiden så sjunger den med sina trombonister en gång i tiden, Jack Teagarden, senare med Young Men här får han nöja sig med trumpetaren Frank Asento. The bucket's got a hole in it That Bucket's got a hole in it That Bucket's got a hole in it And we can't find no more beer Yes, a hole in it Yeah, man, the Bucket's got a hole in it That Bucket's got a hole in it Come on in there, Frankie, lay one on them, Daddy Just keep a knockin', but you can't come in But you can't come in Keep on knocking But you can't come in Cause there's another Mule in your star Bruce Armstrong och The Dukes of Dixieland i Chicago 59. Alla i orkesten plus Ludde. De var ju egentligen ursprungligen från New Orleans men de åkte runt på annat håll och vid några enstaka tillfällen i tv och i radio så spelade dessa tillsammans och dess bättre blev det alltså två. LP-skivor också och ännu roligare är att det har dykt upp massor med alternativtagningar dessutom från de här sessionerna och det kommer redan under vinyltiden för övrigt så det är inget sensationellt på något sätt Ja, nu ska vi ha lite pianomusik också, Teddy Wilson ska vi lyssna på och det följande är hämtat från en platta som heter The Touch of Teddy Wilson mm. Teddy Wilson var det i en spelad 1957 och han hade med sig basisten Arwell Shaw och eh, trummisen Roy Burns. Ja, det var ju Avalon han spelade. Nu ska vi spela någonting som inte är Avalon, nämligen That Old Feeling. Mm. Wilson, That's Old Feeling och dess förenad Avalon. Och apropå Avalon så är ju den som jag har nämnt tidigare eller ni har hört ett litet ljudklipp av ett program som jag har pratat om lite grann som heter Rapidly Rotating Records som alltså sänds på söndagarna jag brukar dyka upp på nätet ibland dagen efter och ibland några dagar senare jag ser fram mot nästa program. Även om jag sitter här och pratar och spelar plattor är det alldeles fantastiskt att höra andra som eh, har såna här program. Och även om de spelar precis det jag har på skeva så är det alltid intressant att höra dem i ett annat sammanhang. Och det är inte så många som håller på med den här typen av musik idag. Det var ett program som pågick mellan 1980 och fram till i år på sommaren som hette Hot Jazz Saturday Night har tyvärr lagt av. Och i alla fall från den tiden jag hade internet så har jag hört det ganska regelbundet. Det var ett tre timmars program till och med. Med min musik överallt. Nåväl, eh, Rapply Rotating Records inleder ju med en gammal inspelning med Red Nichols. Och man brukar höra lite grann av den i slutet av programmet. Också, och Den är från 1928. Den ska jag inte spela här i sin helhet utan istället en version som är 30 år senare. 12 april 1958. Då fanns Red Nichols i Capitol Tower of Sunset Boulevard och spelade in Avalon. de sista tonerna där det var på bassax och det var Joe Rushton som ni hörde där. Och sen så hade vi Jack Coon som spelade mellofon Den som nästan lät som en trombon. Och sen var det diverse övriga saxar också som jag inte ska räkna upp här. För de spelar ju sådana där chase chorus och det kan bli invecklat att förklara vem som gjorde vad där. Men för mig är de igenkännbara hur som helst. 1958. Jag översätter det. 1958. Okej, okay, då ska vi ta ytterligare en sida med Red Nichols som gjordes på någon älpe tidigare på 50-talet. Där var nog den första stora älpen han gjorde på Capitol. Den är från 56 och där spelar han en fin version av Duke Ellingtons och Barnaby Gards Mood Indigo. skotten igen som mullrade ut där i mod Indigo och i trombonkören där kunde man skämta Abe Lincoln han har sodon på andra ställen på den här LP-plattan som heter Hot Penice och spelades in spelades in i Capitol Tower 1956 Ja det återstår bara ett inslag då av dagens jazz etc. Jag ska säga innan jag lägger på den att jag heter Leif Hallin och Föreningen Musik för alla är ansvarig för denna sändning. Och jag kommer tillbaka med ytterligare ett jazz etc. om en vecka. Och jag tänkte avsluta i Sverige, en svensk inspelning och vi ska höra på... Oke Fagelunds orkester Göteborgs orkester egentligen men jag tror de åkte upp till Stockholm 1939 bland annat för att göra den här inspelningen som kom ut på ett skivbolag som heter Skala och här finns det solister som till exempel Gösta Persson på vibrafon Sven Sjöholm på trumpet Margo Sandström piano och Jon Björling på klarinett han som brukade kallas för Joppla och sen en intressant sångare Nämligen Olle Karle. Det var han som var cello och skrev väldigt roliga kosserier i Expressen en gång i tiden. Men det här var långt innan journalistkarriären. Och ja, vad ska vi ta för melodi med eh, Åke Faglund då? Ja, det får väl bli den här då. Tack för mig. Hej, hej.